Знає різне, розуміється на всім, бувало у світі, знає ворожити, споминає іноді і про любов легше якось буде. Ідучи одного разу лісом з такими ось думками, завертає Тетяна в сторону, де відніє Маврина оселя, і врешті входить до неї. «Мавро!» – кличе живо а не до тебе в гості, хоч і не неділя. Та в хаті в нас тужно якось часами сумно, а іноді аж силою вийти, хоч би й до тебе. І з тими словами тулися дівчина до старої приятельки, неначе бажає хоч і несвідомо песочів і любові. «Мавро, бачиш, я тут, тож за те обійми попести». От і пригадала, відповідає Мавра, та про те пестить і голубить свою доню. Чому не приходила? ставить питання. Забула вже, Мавру, полюбила якогось хлопця, якого там хлопця. Нехай усе розкаже все, щоб лиш не знала. Вона ж лиш її має, її одну на світі, її одну над усе більше кого й любити. Хто бідною жінкою журиться, довкруги неї ліс, лиш, ліс та гори. а он мені зранку хлопці знов заверещали. Прилетіли зломні, на хату знов спали, татари йдуть, заверещали. У двері нагримали, і заки з печі злізла і пощезали. Кого її любити, кого там пестити, як не її золю? Зозулю Біленьку. Тетяна сміялася. «Страхались знову татарами?» «Так, злетіли звідкись. І ну ж бити в двері. Відчини мав, роботатари йдуть. Скільки часу оставили, що хіба заклясти, поховати зілля, щоб не розтрусили?» «Багато цього ліса зілля збирала, питає Тетяна. Я обзирається по закутках, де стара приятелька держала Насушене суши чародійне зілля. Та доста, а он там на печі. Що це за зілля? спитала цікава Тетяна. Я ще не бачила його в тебе, ще на сім не знаєшся. То то зілля? питає стара сухо, то то від чого воно мавро? Від усякого лиха. Відказує знову сухостара. Воно з-під білого каменя. Та від якого ж лиха Мавро, допитується дівчина, придивляючись уважно лист зілля. От від лиха. Чує знову те саме. Даси напитися, ти переможеш його. Переможеш сном, і вже його не буде. Воно дає сон. Додала відтак уже. Приєзніше. Не зможеш ночами спати, звариш, доси напитися, і хоч би як, а мусиш уснути. Мабуть, і мене тим зіллям напоїли вороги тоді, коли мою долю порішили споміж себе викинули. Винесли в сні шатра, і я нічого не чула. Деякі в нас розуміються добре на зіллі, Ще й до них, як треба, примовляють. «Гей-гей, зіллячко!» – додала, і вісміхнулася чудно. Мабро також знається на нім, Лиш собі не вари доньцю, – остерігала, Хіба тяжкому ворогові, Та ще й знай, коли його копати. Говорючи отак, та пояснюючи вплив сили зілля, вона неначе ще щось затаювала. Та Тетяна про те і не допитувала далі. «Коли його копати?» – спитала липше. «Коли?» – повторяє Мавра. «Ось послухай, як і коли, лише не забудь. Другий раз не скажу. Для себе будь-коли однаку з водою в роті. До схід сонця водою налий, сама без сусідів горшків звери, Глечик, не кивай, а все мовчки. Так для себе, а проти лиха інакше. Тетяна усміхнулася.